Лю – це сінь. Вічна життя смерті. Текст читає Сергій Оробчук. Уривок із передмови до минулого поза часом. Мою розповідь слід було б назвати історичним нарисом, але оскільки я можу покладатися лише на власну пам'ять, то моїй оповіді, вочевидь, бракуватиме строгості історичного викладу. Насправді все описано неправильно зарахувати до минулого. Ці події не мали місця, не відбувалися зараз і не стануться в майбутньому. Я зумисно не вдаюся в подробиці, лише широкими масками змальовую загальну канву подій, фіксуючи найголовніше з минулого. Деталі, які збереглися, більш ніж достатньо. І зараз вони в закоркованих пляшках розлітаються Всесвітом на всі біч. Сподіваюся, вони таки дістануться нових усесвітів цілими і неушкодженими. Саме тому я залишаю каркас оповіді, щоб одного дня на нього можна було нанизати Весь масив інформації і безліч деталей. Відомо, що то вже не наша справа, але я сподіваюся, що цей день колись усе-таки настане. Я перемістив сонце на захід, змінивши кут освітлення, і одразу краплі роси на сіянцях у полях засяяли немов безліч очі, що розплющилися в одну мить. Я притлумив яскравість світила, пришвидшивши настання сутінок. Поглянувши на далекий небокрай, я побачив свій силует, подовжений призахідним сонцем. Привітно махнувши йому рукою, я отримав той самий жест у відповідь. Роздивляючись цю фігуру, я знову відчув себе дуже юним. Зараз слушний момент, щоб поринути в спогади. Частина перша П'ятий місяць року 1453-го від Різдва Христового. Смерть Чаклунки Завмерши на мить, щоб зібратися з думками, Костянтин XI відштовхнув від себе стос карт із планами оборони міста і щільніше загорнувшись у пурпурові шати, став спокійно чекати розвитку подій. Його відчуття часу завжди було дивовижно точним, не зрадило воно й зараз. Цієї миті почали відчуватися потужні вібрації, немов від центру землі розходилися хвилі поштовхів, як за руйнівного землетрусу. Срібний свічник під стелею заскрипів, і на нього зверху посипався порох і пил що накопичувалися на даху Великого палацу може тисячу років. Невагомі частинки потрапили в полум'я свічок, перетворившись на мерехтливий сніп іскор. Вібрації створювалися внаслідок щотригодинного саме стільки часу потрібно було османам, щоб перезарядити і охолодити гігантську базиліку, обстрілу міських стін кам'яними ядрами вагою у 1200 фунтів. Гігантське ядро влучило, в найпотужніші міські мури у світі, зведені ще Феодосієм II у V столітті, відтоді неодноразово перебудовані та укріплені, головну надію візантійців на порятунок перед натиском сильного ворога. Але кожне влучання величезного кам'яного снаряда розверзало не менше за розміром пролом у мурах, немов невидимий гігант відкушував наступний шматок під час трапези. Імператор навіть міг уявити собі картину, граві та уламки каміння підкинуті вибухом у повітря, ще не впали додолу, а незліченна кількість солдатів і жителів міста в обрамленні пилових хмар, немов відважні мурахи, вже поспішають на стіни до новоутвореного пролому. Усе, що потрапляло під руку, використовувалося. Стіни латалися цеглою і цілими блоками з розібраних міських будівель, перекладалися льняними мішками з піском і навіть коштовними арабськими килимами. Він навіть уявляв, як пил, просочений призахідним сонцем, повільно пролітав крізь місто, м'яко опобуваючи золотим саваном Константинополь. Усі п'ять тижнів облоги міста такі вібрації траплялися сім разів на добу з ідеально рівними проміжками, немов відрахованими гігантським небесним годинником. Наставав час іншого світу, час язичників. Порівняно з надпотужним голосом нової доби, подзвін мідного годинника у формі двоголового орла що стояв у кутку кімнати і відраховував час християнського світу, здавався тихим і ледь чутним. Вібрації на деякий час вщухли, і Константин спробував знову повернути думки до реальності. Зібравшись із духом, він наказав охороні впустити відвідувачів, які чекали аудієнції біля дверей. Георгій з Франзі, один із найбільш наближених конфідентів імператора, спокійно увійшов до помешкання разом зі стрункою жінкою, яка йшла на кілька кроків позаду. «Ваша імператорська величність – це Єлена», – повідомив радник і зробив крок у бік, даючи можливість жінці, що стояла за ним, вийти наперед. Імператор зрозумів, хто перед ним стоїть, із першого погляду. Вбрання жінок зі знатій і простолюдинів Візантії кардинально різнилися. Представниці привилійованої верстви віддавали перевагу одягу прикрашеному витонченими елементами декору, натомість прості містянки зазвичай носили прості білі шати з довгими рукавами. Але вбрання Єлени, здавалося, поєднувало в собі обидва стилі. Непомірну розкіш одягу знаті й консерватизм простолюдинок. Хоча вона була вдягнута в просту білу сукню, а не розшиту золотом туніку, поверх неї був накинутий розкішний плащ жовтого кольору. Використати пурпуровий і червоний кольори знатів вона все-таки не зважилася. Її обличчя, сповнене своєрідної чарівності й чуттєвості, нагадувало квіти, що швидше зів'януть від обожнювання, ніж загинуть тихо на самоті. Повія, але з дорогих. Грошей, очевидно не бракує, щоб добре стежити за собою. Хоча вона вся тремтіла і тримала очі долу, Костянтин помітив, як вони сяють, наче від лихоманки, виказуючи неабияке хвилювання і піднесення, ознаки рідкісного захоплення, непритаманного представницям її професії. «Ти стверджує, що знаєшся на магії?» – запитав імператор Єлену. Щоб якнайшвидше покінчити з цим. Зазвичай з Франзі підходив до справ виважено і відповідально. Із понад 8 тисяч солдатів, які зараз захищають місто, лише деші представляли регулярне військо, і ще 2 тисячі були генуейськими найманцями. Решту набрав по крихтах і статисячного населення міста, ледь не особисто з Франції. Зважаючи на авторитет радника, імператору довелося погодитися на цю аудієнцію, хоча сам він вважав нову ідею цілковитою дурницею. «Так, імператори, я можу вбити султана», – відповіла Єлена, опускаючись навколішки. Тримтіння голосу не псувало його краси, нагадуючи вібрацію шовкових тенет на вітрі. П'ять днів тому Єлена вперше прийшла до палацу і біля вхідних воріт попросила аудієнції імператора. Охорона заходилася виштовхувати непрошеного гостю, але та раптом вийняла невеликий пакунок і розгорнула його перед очима вартових. Солдати ніколи не бачили нічого подібного, хоча розуміли, що річ украй коштовна і рідкісна. Але навіть демонстрація цієї диковини не стала для Єлени пропуском до покоїв імператора. Натомість її заарештували, допитали і піддали тортурам для з'ясування походження речі і місця, звідки вона була викрадена жінкою. Отримавши зізнання і перевіривши правдивість показань, її доправили до Сфранзі. І ось тепер Сфранзії розв'язав ліняну тканину Пакунка і обережно поклав його в на секретер перед імператором. Вираз обличчя Костянтина невільно повторив той, що з'явився п'ять днів тому в солдатів, коли річ уперше дістали з Пакунка. Але на відміну від охорони палацу, Костянтин точно знав, що зараз бачить. Це був потир із шістого золота, увінчений безлічю коштовних каменів, який блищав так яскраво, що перехоплювало дух. Два священих сосуди, повністю ідентичних, окрім форми розташування коштовних каменів, були виготовлені за часів правління імператора Істініана Великого 916 років тому. Відтоді одна з євхаристичних чаш передавалася від одного Басилевса іншому, а друга під час зведення Святої Софії на місці базиліки Феодосія у 537 році нашої ери була замурована разом з іншими церковними реліквіями в невеликій камері глибоко у фундаменті майбутнього собору. Вочевидь, цей, щойно явлений перед очі потир, був парою до добре знайомого імператора, петь м'янілого від плину часу сосуду, бо блищав, неначе живий вогонь, який тільки вчора дістали згорнила печі. Попервах ніхто не вірив у зізнання Єлени, вважаючи, що річ вкрадена в одного з її заможних клієнтів. І хоча багато хто знав про існування камери сховища під будівлею Собору, мало кому було достеменно відомо про її точне місце розташування. Там унизу, між величезними блоками фундаменту, розташовувалася кімната без дверей і отворів, до якої не веде жоден хід, і куди дістатися без проведення повномасштабних інженерних робіт неможливо в принципі. Чотири дні тому імператор, зваживши на ризики захоплення міста, наказав зібрати всі цінні документи і священні предмети для можливої швидкої евакуації в разі потреби. Серце він чудово розумів, що ситуація безнадійна. Турки перекрили всі шляхи виступу, як сушують так і морем, тож якщо місто паде, сподіватися нема на що. 30 робітників витратили три дні, щоб дістатися до секретної камери, як виявилося обкладеної з усіх боків, витисаними блоками, не меншими за ті, з яких зведено піраміду Хеопса. Самі реліквії зберігалися в товстостінному кам'яному саркофазі, запечатаному хрест-навхрест 12 металевими обручами. Лише витративши на розпилювання обручів іще півдоби, П'ятеро робітників під несипним спостереженням охорони, нарешті змогли сунути кришку саркофага, і першим, що впало в око робітникам, стало не щось із численних священних реліквій та скарбів, захованих від людського ока майже тисячу років тому, а грону ще свіжого винограду. Єлена повідомила, що виноград поклала саме вона п'ять днів тому й, описуючи, сказала, що з'їла половину, лишивши на китисі сім ягід. Детально звіривши наявні реліквії з переліком. Вигравірованим на мідній пластині під кришкою саркофага, робітники виявили відсутність однієї речі – коштовного потира. Якби він не знайшовся в Єлени, якби не її свідчення, всі, хто брав участь у проведенні розкопок, стратили б. Навіть якби всі в один голос твердили, що знайшли камеру і саркофаг цілими та неушкодженими. «Як тобі вдалося заволодіти цим?» – запитав імператор, вказуючи на потир. Єлена ще сильніше затримтіла сім тілом. Якщо вона й чаклунка, то вочевидь… Власна магія не дає їй змоги почуватися в безпеці. Вона дивилася на імператора з повненими жахом очима. «Ти місце для мене? Воно для мене...» Вона силкувалася підібрати правильне слово. неначе відкрите». «То ти можеш зараз, прямо тут, продемонструвати мені свої вміння. і Дістайно щось із опечатаної посудини, не відкриваючи її». Єлена з невимовним жахом похитала головою, не здатна вимовити ані слова. Натомість благально поглянула на конфідента імператора. Сфранзі відповів за неї. Вона говорила, що її магія працює, лише коли вона перебуває в певному місці. Їй не можна розповідати про те, що це за місце і як туди дістатися. А якщо хтось спробує прослідкувати за нею, то чари розвіються назавжди. Єлена знову звернула погляд до імператора і закивала. Імператор пирхнув. Десь у Європі будь-кого схожого на тебе вже давно спалили. Б. Єлена впала на підлогу, притиснула коліна до грудей і охопила руками своє тендітне тіло, Через що стала ще більше схожою на дитину. То ти все таки здатна вбити людину? не відступав імператор. Відповіді було ще більше тремтіння. Лише коли Сфранзі повторив запитання, Єлена слабко кивнула. Що ж добре. Костянтин кивнув з Випробуй її. Сфранзі вів Єлену вниз до железними маршами сходів, які через рівні проміжки вихоплювалися з темряви світлом факелів, вставлених у вмуровані. Скоби на стінах із обох боків. Під кожним факелом стояло по одному чи кілька солдатів, чиї обладунки розсіювали яскраві полиски полум'я на темряву довколишніх стін. Нарешті двоє дісталися темного глибокого підвалу, де через холод Єлені довелося сильніше загорнутися у свій плащ. Тут улітку зберігали запаси льоду для потреби цього палацу, проте зараз підвал був порожнім. Лише в дальньому кутку під світлом одинокого факела Можна було розрізнити постать сидячої людини. Судячи з вбрання, це був полонений офіцер Анатолієць, представник головної ударної сили армії Османської імперії. Він зіркав на людей очима, сповненими вовчої люті. З Франзі, разом з Єленою підійшли до замкнених залізних град, які утримували бранця в закутку. Конфідент вказав на полоненого. «Бачиш його?» Єлена кивнула. З Франзі простягнув їй торбу з шкіри. «Можеш зараз йти?» Принеси мені його голову до світанку. Єлена дістала з торби турецький ятаган, який блиснув срібним півмісяцем у темряві. Протягнувши його назад, з францію, мовила Високоповажний, мені це не потрібно. Розвернувшись і затуливши обличчя полою плаща, вона почала спокійно підійматися сходами вгору. Потрапляючи на освічені вмурованими факелами місця, її фігура танула й опливала, перетворюючись із жіночого силуету на кішку і навпаки, аж поки остаточно не розтанула в темряві. Сфранзі не відводив погляду від постаті Єлени, і лише коли вона повністю зникла, повернувся до офіцера охорони, що стояв поруч. Максимально посиль тут охорону. Потім, вказуючи на бранця, додав, щоб він постійно був під несипним наглядом. Коли офіцер пішов, Сфранзі змахнув руками, і з непроглядної темряви виступила постать людини, вдягнута чернечне вбрання з клубоком, що перетворювала її на згусток самої темряви. «Не підходь близько» прошепотів фігури Франції. Не біда, якщо загубиш, але не можна потрапити їй на очі. Чернець кивнув і затамувавши подих, так само безгучно рушив сходами вгору. Після початку облоги Костянтин XI спав погано. Не стала винятком місця ніч. Кожне влучання гігантської базиліки і інших важких гармат у міські мури виривало його з обіймі сну. І щойно йому знову вдавалося заснути, Усе повторювалося. Небо ледь почало сіріти, коли він прокинувся остаточно і рушив до кабінету. Сранзі вже чекав там. Історія з чаклункою геть вилетіла в нього з голови. На відміну від свого батька, Менуїла другого та брата Йоанна VII, він ніколи не був містиком. Віддаючи перевагу реалістичному сприйнятю довколишнього світу, Костянтин вважав, що більшість людей, які упивають на дива і провидіння, згинуть. Сранзі змахнув рукою у напрямку дверей і Елена безгучно війшла до кімнати. Її вигляд не надто змінився з часу першого візиту, де саме тремтіння по всьому тілу, в руці намертво затиснута торба з овечої шкіри. Імператор кинув погляд на торбу і зрозумів, що лише нгає дорогоцінний час, пласка, без жодного сліду крові, аж ніяк не з людською головою всередині. Але обличчя з Франзі не мало печаті розчарування. Навпаки, погляд був розгублений і без перестанку блукав довкола, наче він страждав на сумнобулізм. «Вона не зробила того, що мала», – мовив імператор. Сранзі забрав у Єлени торбу, обережно поклав на секретер і розв'язав. Вираз лунатика не зник. «Ваша величність майже зробила». Імператор зазирнув у торбу і побачив на її дні щось сіриватого кольору, вочевидь м'яке. На вигляд воно нагадувало курдюк старої вівці. Сранзі підніс ближче підсвічник, і імператор миттє впізнав, що це таке музок того Анатолійця. То вона розкраяла йому череп, Костянтин кинув погляд за спину конфіденту, де стояла Єлена. Відчувши його, вона затремтіла ще сильніше, неначе перелякана миша. "Ні, ваша величність, тіло Анатолія по смерті лишилося неушкодженим. За ним наглядали двадцять охоронців, що найменше п'ятеро водночас не зводили з нього очей, спостерігаючи з різних боків. Це найкращі мої люди, бо з них і комар не пролетів би непоміченим". Справді запнувся Немов знову викликав із пам'яті, вражаючі спогади. Перш ніж за дві години по тому, як вона пішла з підвалу, в Анатолійці раптово почалися сильні конвульсії, закотилися очі, і він помер. Серед наглядачів були досвідчений лікар із греків та ветеран багатьох компаній. За їхніми твердженнями, вони ніколи нічого подібного не бачили, ніхто таким чином не помирав. Ще за годину вона повернулася із цим у торбі. Тоді грек розкрив череп померлого. Порожню, ані сліду мозку. Костянтин іще раз уважно роздивився мозок у торбів, повністю цілий, жодних пошкоджень чи слідів порізів. Мозок – чи не найтендітніша частина людського тіла, і працювати з ним треба надзвичайно обережно. Імператор поглянув на тонкі пальці Єлени, що місно вхопилися за полиплащам. Важко уявити собі, як ці тендітні пальці обережно дістають мозок із черепа, немов відшукуючи грип посеред трави чи обриваючи ніжний світ із гілки. Імператор відірвав погляд від мозку і подивився у вікно, за міські мури, ніби чекаючи, появи в небі чогось величезного. Вібрації знову прокотилися палацом уперше він пропустив початок нової хвилі обстрілу. Якщо дива таки існують, то зараз саме час їм вийти на авансцену. Положення обложеного Константинополя було жахливим, але надія ще жила. За п'ять тижнів кровопролитних боїв ворог також втратив чимало людей. У деяких місцях завали стілу битих турків сягали висоти міських стін. Супротивники видихнулися однаково. Сил бракувало кожному. Кілька днів тому героїчний Генуейський флот прорвав щільну блокаду Босфору і війшов до Золотого Рогу з дорогоцінними підкріпленням і запасами. Багато хто розцінив це як передвістя прибуття потужної хвилі допомоги із Західної Європи. В таборі османів дедалі гучніше чулися заклики генералів, які втомилися від безкінечної кампанії і пропонували пристати на умови візантійського двору та укласти мир. Війська не залишали позицій, лише корячись волі однієї людини. Цей чоловік вільно розмовляв латиню, чудово знався на мистецтві і науках, був досвідченим полководцем. Він без вагань убив свого єдинокровного брата в Хамамі, щоб обезпечити шлях до трону. Перестроєм обезголовив прекрасну рабиню, щоб довести непідвладні схіті. Султан Мехмед II був центральною вістю величезної і жахливої осьманської військової машини, зламається він. І розсиплася вся машина. Можливо, диво таки явило себе світові. Чому ти визвалася це зробити? запитав імператор, не відводячи очей від обрію за вікном. Я хочу стати святою, швидко відповіла Єлена, вочевидь, очікуючи такого запитання. Костянтин згідно кивнув. Ця причина видавалася правдивою, бо з такими навичками отримати гроші й багатство всього світу не становило б для неї жодної проблеми. Але бути святою. Найнеможливіша річ для повії і подібна честь надзвичайно спокуслива. «Ти ведеш свій рід від хрестоносців?» «Так, імператоре, мої предки брали участь у поході і поспіхом додала, але не в четвертому». Імператор поклав руки на голову Єлени, і вона тихо опустилася навколішки. «Іди, дитину, вбий Магмеда II, стань рятівницею святого міста. Тебе прославлятимуть тисячі людей, і тоді ти здобудеш омріяний статус».